طول ما اقيمك اللبذه من كل دخل ذلك انت او لا من اولي ذوي المحاب المحاربين وذوي الغالين سواء كان ذلك في ايمن او يهمن او خارجي او داخلي او مره ذلك من طوائف كثيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وصلى اللهم تسليما كثيرا ظهرت الفضل الانجل لشانه درسنا سلامات سنه كوسيق محمد صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن مسلمون وبيك رؤيه الله عليه لشانه اسم بوجازن شلمت يوسينك قران المسمان بقلدي Draga, vraću način čišćenja I to je druga vrsta čišćenja Nog se sečate šiikh rahmatullahi alihi Jeb svoj počul, svoj govor počul Vekavše da At-taharatu navu'an Da je, da čišćenje biva na dva načina Prvo sa vodom I da svedosa što je spomenio Znači, misl je na čišćenje koja su vodom A dvrti drugi način čišćenje jeste tajemmum Tajemmum je čin koji se čini, koji se radi kada se nema, kada se nema vode ili kada ne može vode da se koristi. Kao što kao što ćete vidjeti. I ovo poglavlje je bitno iz razloga za to što e, čovjek dođe u priluku, e, danas može da ređuje, da nema vode da koristi, međutim dođe u priliku da ne može da koristi vodu pred bolesti. Međutim ono što je bitno, opet vam ponavljam kao i za mnoge prijateljne stvari, Jeste što danas veliki broj e, ljudi, veliki broj običnog svijeta e, ostavljaju namaz u određenim situacijama radi svog neznanja. A od toga je, znači, ostavljanje, ostavljanje namaza u bolesti. Znači, ljudi, na primjer, budu bolesni ili ljudi budu u bolnici, postavljaju namaze zato što kaže, kaže, ja ne mogu da se abdesnim ili ne mogu da klanjam u smislu da ruku, čini srđu i tako dalje se ovo je baška stvar, znači baška ima, znači kako se, kako se šta, znači kako se e, abdesti, e, kako krenja osoba koja je bolestna. Međutim, osoba, osoba koja ne može da koristi vodu, ili na primjer, e, da kažemo, može da koristi vodu, međutim nema ko, znači e, ne može da dođe fizički do njega. Znači ne može fizički da se abdesti, ne osoba leži prikuvana za krve. U takvim slučajima, znači to je situacija kada je propisano da človek koristite jednom, znači koji je, umjesto vode i koji umjesto abdista i čak umjesto gusova. Ako treba, ako dođe do. I to je jedna radnja koja je lahka, kao što će vidjeti, i to je od, Allah je dobar i kutana milosti prema ovom ummetu, i to je od odlika ovoga ummeta. Jer prethodnim, znači prethodnim poslanicima nije, prethodnim poslanicima nije dati ovaj propisnog, nego je dati poslaniku, kao što će spomenuti, kao što će to spomenuti Žiha. Dobro, u svakom slučaju, prije što početim čitati govori Žiha, u tom lači, znači, reću vam ukratko, znači, da, e, da je tajemum, znači, da je to radnje, kao što ćete vidjeti, znači, gdje se udari rukama, znači, od nešto što, im, e, od nešto što je od zemlje, da znači, za poteru, poteru, potaru lice i ruke, međutim, tajemum je propisan, odnosno, on se koristi u sljedećim situacijama. U pr prva situacija, kada nema vodeje, Naci kada se desi da čovjek bude umjesto, naći se jedno bio na putu ili bio kod kuće, kada vode nema. Kada vode nema, znači tada je propisano šta, tada je propisano da čovjek koristi da čovjek uzme kada ču, da čovjek uzme da jemu. E također u sljedeća situacija, ako se desi, ako se učino dešava na putu. A može nekada se desi da kažem ona E, i kada čovjek nije na putu, na primjer, u situacijama kada je rat i tako dalje, da čovjek ima kod sebe vode, međutim, potrebna mu, ta voda mu je potrebna za piće. Potrebna mu je za, pi, za piće. Na primjer, imamo mi, znači mi smo skupina, imamo vode, imamo vode, međutim, potrebna nam je za piće. Međutim, ako je popijemo, nećemo moći da se abdestimo. Čemu ćemo dati prednost? Pijenju ili abdestu? Pijeni. Znači, ako voda je potrebna, znači zapijit će, znači popiće, međutim posle toga će uzeti šta, posle toga će uzeti, posle toga će uzeti abdest. I sledeća situacija, to je situacija koja se mnogo dešava, znači ako ima vode, međutim čovjek voda, čovjek u voda škodi, čovjek u voda škodi, znači čovjek je bolestan i radi bolesti ne može, a radi bolesti ne može da se abdesti, radi bolesti ne može da se abdesti. Znači to može biti u situacijama, to može biti u situaciji na primjer da je čovjek ima dobro bolestan da čovjek ima dobro bolestan i da će mu, da nema na primjer da ugrijeva vode i da će mu da će voda škoditi. Znači, to je to jedna jedna jedna stvar, jedna situacija. Ili na primjer kao što je prije htio da čovjek ima rane na svom tijelu i da će mu znači korištenje vode škoditi. Da će mu korištenje vode škoditi e međutim smo prijetno ako se desi na prima da čovjek e, ima zdravog tijela znači da prima da kažem uz magdest i znači ima udova znači koji može da opere međutim ima udova al ima rane znači ono što je znači, ono što ne može predsvetilo pešćenju kutoga ono što ne može da, da, da, da, da, da po čemu ne može da učini mes znači ono što ne može da potari znači niti i kako da dotaknemo udom niti da opere niti da da učini mes Onda će zato uzeti, onda će zato uzeti, da jem mum. Onda će zato uzeti, onda će zato uzeti, da jem mum. Također, naprimjer, nako se desi da čovjek, e, naprimjer, što se tiče može da koristi vodu. Međutim, bolestani, u smislu, leže i na krevetu, prikuvani. Naprimjer, što ja znam, e, e, vezani za aparat, naprimjer, bole ga, ne jeđe, pa ne može, ne može da uste, ne može da se, da se pokrene. Zatima, nekoga, ako može, da mu pomogne, odnosno da, uzme, da mu da uzme abdest. U tom slučaju će, u tom slučaju će čovjek uzeti šta? U tom slučaju će čovjek uzeti te yemum. U tom slučaju će čovjek uzeti uzeti yemum. Dobro. Druga stvar jeste način uzima uzimanja yemuma. Način način uzimanja yemuma. Ta yemum je znači stvar po je jednostavna, koja je lahka, A to je da će čovjek svojim dlanovima dotaknuti nešto što je od kamena dotaknuti nešto što je od kamena i ovde sad da ulazimo u poređenje znači samo ću skratiti znači ispravno je mišljenje kod islamskih učeniaka da sve ono što je od kamena da je dozvoljeno da se koristi pri rukomuzmanjata yemuma i jedan brolem kaže je da bude kamen koji ima prašinu uh, uslov da bude zemlja da bude pijesak i tako dalje međutim mi ispravljamo da je sve što je od zemlji. znači sve jedno imalo to prašinu ili ne imalo prašinu znači da to može da posluži kao to predmet od koji se uzme, od koji se uzmata jemu. Šta to znači? Na primjer imaš zub. Znaci zubnu da takneš, znači, znači ispravno. Imaš da kažemo zubnu, majdu koji je malo, da kažemo tvršči, znači zubna koja nema prašinu. Jer ima zub nije koji da dotakneš, nije se prašni, ima zubnu koji da dotakneš, nema prašine. Dobro, ispravno je. Isto tako i kamen. Znaci ma kamen ako ima prašina, kamen ako nema prašina. Znaci nema zapreke. Naci zid, zid koji je tkemena. Naci koji je, se ono što je od kamena, što vezano za kamen, znači sad ti možeš šta? Možeš uzeti, možeš uzeti taymum. Naci na primjer da kažemo danas, danas da čovjek uzme kamen je da ima cilj, znači nema sapek, a četod. Također od zid. Naci od zid, je tkem zid. Naci ispravna je, naci ispravna je da to bude predmet od koji se uzima, koji se uzima Dobro. Kako se uzima taymum? da vam suzima na sljedeći način, a to je da svojim glanojima dotakneš taj predmet, dotakneš taj predmet jedan put, dotakneš taj predmet jedan put, i da, znači, da kažemo, potareš svoje lice, znači, kao priliku Mabdesta, međutim, cijelo svoje lice, znači, ono što je granica lica, znači, od mjesta gdje počinje kosa dole do ispod brade, i vamo od uha do uha, znači, da potareš, šta? Znači, potpuno, da potakne, da, da, da da da dokmatiš da dohmatir swoje, da dokmatiš svoj lice i zatim da isto to učim da tako znači svoje šapke znači svoje šapke da potareš znači svoje šapke znači ispravno mišljenje kod islamskog učeniaka jeste znači da je dovoljno samo šapke i da mu je nem smatro da treba rukedo izalaptova kao prim komandost a ljudi ti mispravno da čovjek samo potare svoje čovjek potare svoje šapke znači još jednom ponavljam znači jedan put da dotakneš rukama sa da dotakneš rukama zemi, ili ono što je zemlje, i zatim msa nakon toga da poterješ svoje lice, znači da i prvoruci, onda svoje šta? Onda svoje, onda svoje šake. I to je te yamm, ismatara se da si uzout, se uzov, ismatara se te. I te yamm je umjesto, znači abdesta, ako se gozu zato što ne nemaš uzet abdest, ili umjesto gusla, ako nisi mogu gusla. I zatim, znači zatim čišćenjem Činiš sve kao osoba koja ima abdest, kao osoba koja čini, kao osoba, znači, koja je, koja je čista. od namaza, za učenja Kur'ana itd. Znači, ova stvar jasna? Stvar jasna. E, da vas ne zbuni, znači, o, došlo je, znači, ovo što sam rekao je osnova. I ono što sprenosi u hadismu Božih poslanika, sallallahu alaihi wasallam, jeste da bi jedan put udario svojim rukama od zemlji. I da bi svoje lice i svoje ruke. Ma da je došlo u nekim predajama, i zato će doći u govoru šeha da nema zapreke, a to je da dva put udariš svojim rukama, da dva put rukama dotakneš, znači taj kamen ili zemlju, a to je da dotakneš jedan put za svoje lice i drugi put da dotakneš za svoje ruku. I ovo je došlo u praksi, u praksi neki, znači ovo je došlo u, u praksi Ashab Allaho sallimha sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, da čovjek učini jedan put, znači to je osnova. Da je dva put, nema zapreke. Međutim, je da čovjek učini to, da čovjek to učini samo samo da to čovjek učini samo jedanput. Dobro. Štrkvari, sve što štrkvari tejemu. Znati tejemu ka kvari se ono što kvari abdest. Kada se god se desilo da čovjek učini stvar koju koja kvari da, da abdest da, da, da stvar koja kvari abdest, to na primjer da čovjek pusti vjata. Znači to u suči čovjek, čovjek ubije tejemu i potom hoće uzeti, on hoće I druga stvar druga stvar da nestane uzroka radi koji čovjek uzimata je da dođe do nestanka tog uzroka šta to znači znači da čovjek bude bolestan pa da ozdravi da čovjek bude bolestan pa da ozdravi u tom slučaju je pokvare njegovo pokvare njegovo tajemo znači mora da uzme abdest ili uzuvete je mu međutim došla je došla je boda znači sa tim znači to što da upari njegovo tajemo znači zapamti Znači, tajemum kvar je dvije stvari. Kvar je, pod broj jedan, sve one je stvari koje kvare abdest. Sve one je stvari koje kvare abdest. To je. I druga stvar, nestanak uzroka radi, čo, radi kojeg čovjek, radi kojeg čovjek šta, radi kojim je čovjeku propizano da uzima temu a to je ono sve, to je ono sve što smo, to je ono sve ono što smo, to je sve ono što smo prethodno pojasnili. I ovdje bi samo još pomenuti dva pitanja, a to je, Ako se čovjek nada, na naprimjer, sada smo u vremenu kada nemamo vode kada nemamo vode. i ne znamo da je voda u blizini, ako, ako mislimo da je voda tu negdje u blizini, znači obavezno smo da tražimo vodu i da odemo po vodu. Znači to je jedna stvara. Međutim, ako čovjek, naprimjer, nema vode, međutim, nadaje se da će u namanskom vremenu naći vodu. Nada se da će u namanskom vremenu naći vodu ili da će vode doći. Je li obavezan da, da ostavi namaz do tada, pa da tada klenja? Ni obavezan ali mu je pohvalno, znači nije obavezan, ali mu je pohvalno. Znači čovjeku da to momentu, znači kada nastupi namaz, čim je nastupio namaz korijemr, znači čovjek tada može da pranja, znači da kažemo da tada obave namaz, nema gode, znači njemu je dozirom da uzme, njemu je dozirom da uzme, te je mu. Znači, Ućim, jedan broj namaz je kaže, ako se nada, ako kod njega provladava mišljenje da će doći do, do gode, onda mu je pohvalno da doću. Još jedno pitanje ovdje, a to je, Znači, šta ako se desi da se čovjek nađe u situaciji da ne može da uzme niti abdest, niti usul, odnosno da, niti da koristi vodu, niti da uzme ta jemu? Znači, šta ako bi se čovjek našao nigdje gdje ne može niti jedno niti drugu? Znači, na primjer, može da se desi da vladjele što sačuva kada je, na primjer, čovjek u zatvoru, kada je čovjek svezan i tako dalje. Znači, ne može da uzme niti, niti da uzme uh, vodu, niti da uzme ta jemu, niti da uzme ta jemu. Ustaj, u tom sluču je vrati, u tom sluču je učeklanih ti nači svodnu i slučanju. Zatoči bez abdesta i bez tayemmuma. Zato što nije je u na to kore isti. I naosom reči Allah, tabarik wa ta'ala, fatakullaha maslata. Bojte se koliko, koliko, koliko možda. Dobro. Ono što je došlo u govoru šeha, rahmatullahi alaih, sada kaže bapu tayemmum, podradu tayemmumu, wahu nevo ućani min atdara, to je druga vrsta tisčenja kaže wahuva badal anil ma' kaže to je za amina za vodu naci, to je za amina za vodu znači čum jest to vode? biro za abdest, biro za gusul kada nema vode koristi se dajem mum idha ta'adzara isti'malu lma' li a'adza il tahara kaže kada čovek nemože da koristi vodu za udbe, za udbe tahara ta au au ba'diha li adamihi ili nemože da koristi nači za određene udove, da koriste vodu zato što nema vode. Naprimer, ako bi se deselo... Znači, šta se ovde misli? Znači, ovdje še kaže za... Uh, da, u, u, umjesto vode, za udove abdesta. Ili da kažemo ta uh, gusula gdje je cijelo tijelo. Ili jedan dio tih udova. Šta podrazumijeva pod ovim? Podrazumijeva se ako čovjek nema dovoljno vode. Na Naprimer, imaš malo vode. Imaš vode, međutim, da kažemo da uzmeš pol abdesta. Šta ćeš u tom slučaju učiniti? Ozečiš abdest onoliko koliko imaš vode. Za ono što nemaš, onda ćeš šta? Onda ćeš za ostalo ćeš uzeti tayemum. Za ostalo ćeš uzeti tayemum. Načelo je ovo jasno. Ako imaš nedovoljno vode, znači količinski imaš samo da uzmeš jedan dio, znači zato ćeš uzeti abdest, a za ostalo ćeš uzeti tayemum. Aw khawfi darari bi isti'malihi ili ako se boji korištenja vode ili se boji štete radi korištenja vode. Naci boji se znači da će se njegova bolest povećati ili da će ili da će, da kažemo, produljiti njegovu bolest. Znači ne samo da će se bolest povećati, nego da će produšti, da će otehiriti, da će zakasniti njegovo njegovo izlečenje. U takvim slučajevima šta? U takvim slučajevima je dozvoljeno, znači da čovjek da čovjek uzme, da čovjek uzme taj jamun. Meda mm. kaže in sheh fa yaum, je opisao. Znači kako čovjek uzima temu kaže fayaqumu turabu maqama lma'i. Ono kaže u tom slučaju, kaže zemlja, u tom slučaju zemlja je umjesto, zemlja je umjesto, umjesto vodej. Bi an, tako što čovjek, se daši vode pojašnjava, način uzimanja, način uzimanja tajembuma, bi an jednvija rafa'a ma alih minal ahdath. Prvo vode, čovjek zanijati, ono, čo hoče da odkroni sa sebe. Znači, to je Znači da čovjek uzme tajemmun, znači da ima, nijed. Isto kao što je, znači nejed predvusno za ispravnost abdesta, isto tako je predvusno za kurješte i da čovjek ima, ima nije. Thumma yakul bismillah, znači da, ku... da, ču... da kaže bismillah. A čovada kaje bismillah, to je pohvano. Znači to je pohvano. Thumma yadbarib aturaba bi edaihi marratan wahidatan. Znači da uzme, zatim na svojim dlanovima, svoja dva dlana, udari zemlju jedan put odnosno dotakne zemlju dotakne zemlju jedan put yemsahu bihima jami'a wajhihi wajami'a kaffeihi idasatim watar swo svoje lice i svo svoje i sve i sve svoje dlanove to jest da svojim potjeranjem obuhvati lice i obuhvati i obuhvati dlanove fa in daraba marratain fala bas ako ako bi udari od dva puta nema zapreti to jest ako bi dva puta dotakao da nema zapreti Ka što samom kao što samo pojastu. Onda je post toga še do posla všam soli, na či spomenjeo dookaze iskor Anani sunata koju pučujem propisanost, nači naav propi nači, nači dam kaden nači ima o um, koncezzu smu lami, načite yani je mum je nešto što je, što je proppisanonost,še sta sam š ućjanci, Znači razila zeje se u određenim pism i kao što i slučačaj,s da sam li te A to je dala tebar ko ta Adam ušesto ma je tu surel maj de kaže, maan fe te je kaže pa kunan aje ta vodu fatayammamu onda kaže onda uzmita tayammum onda uzmita tayammum uva ay ayeti 2 kas uva ay zašto za propisanos tayammuma Ko hadith kovji doshu Bukhari muslimu oda jabila radiyallahu taqwassani sallallahu alaihi wa sallam kaže uaqtitu khamsan lam yo'tahun ahadu minal anbiya'i qabli aci dhatu miqiyat ko kwe nisu dhata ni yedna qwassani veniri sudata nijedom kosaniku pri mene pa kaže evo djuhilat li je zemljo masjidom i tahuran bi kaže zemlja mi je učinjena mjestom za klanjanje znači su zemljom učinjena mjestom za klanjanje pa tahura učinjena mjestom učinjena mjestom kada brojem kaže vota uran znači se sanjum znači da se sanjum uzima da se sanjum uzima čistoća to jest da se sanjum uzima taymum da se sanjum uzima da se sa njom uzima tajemmum, da se sa njom uzima tajemmum. I prijašnim, postanijicima, njihom je razakrima, čovjek njim mnogo da oboji ramaz, kde on je mnogo da oboji samo da tako kažemo u Bogomoljama, znači u mjestima, znači u Naču znači u mjestima, da je propisano, da se obavlja ibadem. Ma čuti modlika, postanijika sallallahu alayhi wa sallam, jeste da mu je učenio šta, znači da svaki dio zemlje, kde kud hoče da može ramaz, namaz način alivadi na brudu znači gdje god hoće da obavi na znači da obavi znači dozvoljeno je da obavi na mas osim znači normalno bude u bijedem znači da nato mjesto ima nečistoću da u tom slučaju znači nije dozvoljeno i kao neke drugi izuzeći a to je obavi na za primjer u mezarju da obavi na mas u naj u i tako dalje znači to je nešto što je došlo posebno nakon ko se neka sallallahu alejhi ve sellem zabrana zabrana ti zabrana ti svi na konooga pisac se da sallallahu alaihi ve sellem U stvari koje nemože da čini osoba koja nema abdest ili to osoba koja je junup ili osoba koja je uhajizu. Pa je še ukratko spomenu stvari koje nesmiu pomenu pomenute osobe da čini. To jeste osobe koje nisu pod abdestom ili kažemo osobe koje nisu koje nema i usul. A kaže u mena alaihi hadaithun asgar lem jihilla lahu. Znači ona osoba je koja nema abdesta nije joj dozvoljeno da nachs obakonema abdestani dozvinu da an yusali lakanya nachs obakonema abdesta veni Znači potrebno je za tavafog ukabe, potrebno je šta, potrebno da čovjek ima abdest. I kaže šiih, treća stvar, vola jamesel mushaf, i nije dozvolen da dotiče mushaf. Nije dozvolen da dotiče mushaf. A kove stvari postoje razrelaženje kutulema, međutim, myšljenje, koje ispravno, Allah najbede zna, jeste da dotiče mushafa nije dozvoleno osim sa abdestom, osim sa abdestom. Osim u slučaju ima pregrada. Da će da čovjek preko, da kažemo krpi ili nečeg uz abdest, znači to je to je druga stvar. To je druga stvar. Međutim, doticanje mushafa ne nije dozvoljeno, ne dozvoljeno osim s abdestom. Još ćemo da pomenemo, znači da znate razliku između doticanja mushafa učenja čitanja Kur'ana. Znači, što mi kod dozvoljeno da učim Kur'an kod njega abdesta. Osvama kojum kao što će doći. Međutim da dotiče abdest, da dotiče abdest, znači ne može, znači osim ako ima, osim ako abdest, što mišljenja џумура mišljenje sa so četiri meseca i ona i mišljenje mišljenje koje koje je, je ispravno znači osoba koja nema abdest znači ne može da čini koje je stvar? da kranja, da da da i da dotiče da dotiče, znači ne da uči, da da da da da može da uči korak, da da dotiče da dotiče, da dotiče rukama Kaže ona osoba koja je da da da da da da da da da da da da da da Nacij koji je junum ne može prijed da čini prijedovne stvari i ne može još da čini sljedeće dvije stvari dodatje. Nacij, "Wa men wayzidu man alayhi hadas al-akbar anhu la yaqra' shay'a osoba koja ima veliki hadis. Je to su fiksni termin, znači ima veliki hadis, znači ima veliki hadis, znači po terminu Znači takva osoba, znači je junum, znači Naci ništa da uči od Kur'ana, anahu la yaqra'u shay'an min al-Qur'an. Naci znači, ne može naučiti ništa od Kur'anom. Znači osoba koja je junu, znači ne može, da uči Kur'an, sve se šta, sve se ne abdesti, sedok se ne okupa. Znači takva osoba nemože da uči, da uči Kur'an. Mađutim ode, što spomenti. A to je da kada upitam osoba koja je u haizu, znači žena koja je u haizu, znači ispravo je mišljenje Da, žena koje hajzu da je žena koja je u Kur'ana. da dozvoljeno učenje Kur'ana. Iz razloga što nam postoji vjerodostan dokaz koji ukazuje na zabranu učenja Kur'ana uh, Kur od strane žene koje je haizu. hajzu. I razlika između osobe koja je džun i žena koja je u hajzu. Znači osoba koja je džun može se kupati kada hoće ili ako nema vode uzeti, uzeti šta? E, Međutim, žena koja je u hajzu ne može to učiti, nego mora čekati dane dok je ne prestani, dok je ne prestani Tako je ispravno mišljenje. Nači ispravno mišljenje, znači da broga sheb midbas, ahto la'rih, balki brohunami la janik va da janak hajs da je dozvoljeno učenje Kur'ana. Opet taj razlog čovjek koji džunup. Matvitim s tim što ostaje da Kur'an ne će doticati. Da Kur'an da ne može da dotiče, da ne može da dotiče Kur'an. Kako će učiti? Učiče tako što čovjek Kur'an doticiati, znači sa pregradom. Znači što znači sa pregradom? Znači zato što dotciati znači sa krpom ili sa peškirom ili da kažemo sa olovkom, znači da će pomicati listove ili da je neko pomiče listove da neko otvori tako dalje. Znači to je mišljenje koje je ispravno. I kaže osoba koja je obavezna da se okupa, wala yalbasu fil masjid bila wudu. Kaže osoba koja je junub, znači ne može da boravi u mesdžedu osim sa abdestom. Na primjer osoba koja je junub hoće da uđe u mjesečed, da boravi, znači može li? Ne može. Znači ne može, da boravi osim da ima abdest. Znači jer u određenim situacima osobama koju je džunup je propisano znači, da uzmu abdest kako bi se, da kažem, olakšala ta njihova nečistoća, kako bi se umanjila, olakšala ta njihova čistoća, po tiji stvari jeste da osoba koju je djuno, ne može da boravi u mjesečedu osim da ima da ima abdest. Znači to su dvije stvari koje šta, koje ne može da čini osoba koja je obavezna da se, da se okupa a osoba koja, koja osoba koja nema abdest znači ona ne može da čini koliko koje je, tri stvari smo rekli rekaňa detavasi dodatiči musha osoba koja je junub načisto to znam što dodajemo ju šta nema možemo učiti nešto iz Kur'ana iznimka je osoba koja hajzu i stvar peta, koja je ne može boraviti mesecom sa sam i šerhu vazavši u govorom kaže wa tzidul ha ibun kaže i žena koja hajzu ili nifasu znači također sve ove predhodne stvari osim što smo rekli učeni Kur'ana i nemože i nejeđe činti sledeće tri stvari a to je annaha la ta sum da ta osoba neće da ta osoba neće postiti znači nije dozvan da posti znači takoj osobi nije dozvanu šta da posti nije dozvanu takoj osobi da posti međut ono će taj post šta ona će taj post da postiti Kaže, "ولا يحل وطؤها", nije dozvoljeno da čovjek s njom ima polni odnos. Nije dozvoljeno da čovjek sa takvom osobom ima ima polni polni odnos. Mažuti može se, kod polnim odnosom misli šta? Da znači, se polni odnos tako, znači da kupanje biva obavezno. Na kupanje bila obavezno. Mažuti mimo toga, znači da dođe do tako da kažemo do kontakta, do naslađivanja, tako da je ispravno. Ne dozvoljeno. Znači, nema Nema zapreke, nema zapreke u tome, nema zapreke u tome. I treća stvar koja nije dozvoljena, znači, e, kada, kada, kada je upitan žene koje je hajzu i koje je nefasu, a to je da se žena razvede, da je se da razved braka, da se da talak. Znači, žena koja je hajzu, odeše i nije spomeno ili u čistoći u kojoj se ima okoljni odnos sa njom. Znači, tu, u tom stanju nije dozvoljeno da se žena razvede. Nije dozvoljeno da se žena razvede a čovjek ako hoće da razvodi ženu, znači teba je da je razvede u i jesanju on nije imao polni odnos ili u tim slučaju, da je žena, da je u slučaju da je žena trudna. Znači tada je propisano da čovjek može. Međutim mimo toga, znači u haizu ili ili uh, u čistoči gdje je čovjek s njom imao polni odnos, tada nije propisano da se ženi, da nije razvod braka. I taj razvod brak kao što ćemo kasnije kad budemo govorili o porodičnom pravu, znači zove se bidai, znači koji suprotan sunnetu koji je, koji je zabranjen. Za s tim što dolazi do razile ženje uleme je da li se takav razvod brakara smatra validni. Kod jednog broja uleme, znači takav razvod se ne smatra validni. Znači da čovjek razvede ženu u hajzu ili čustočka da nije, ki smatra se nevalidni. Međutim, ispravno je, Allah nebude zna da se smatra validnim, međutim da je haram, da tada čovjek razvede ženu. Allah ne nebude zna. I s ovim smo došli do pogleda u hajzu koji bi šalaj ta'ala sutra pojasa ti i satim smo završili satim smo završili šta a će sati završiti sve što je vezano za taharet i počinjemo sa kitabu sa prema rah taala ali sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam taslima katira ani salafi wa sunnah wa ala manhaj salaf salih